Стоїть струнка, мов промінь навсікає, бо звучало б воно тоді ритмічніше, але я порадив зберегти слово «чиста» для контрасту з Саломеєю. Тему навсікає зараз розгорнув у другому сонеті «навсікає», де галенську стахію вітав як цілющу, що рятувала від темної згуби азійсько-розпусної пристрасти, і це цілком відповідало його чистій натурі. «Яснає цілюща, мов жива роса, рожевим сплеском Алінського моря, йому сміється радісна краса». Це була стихія того життєрадісного грехоримського мистецтва, яке потім вітав Хвильовий у своїй візії азіатського ренесансу. Цікаво, що на тему Соломаї відгукнувся й Маланюк, умістивши в десяту частину вісника за 1935 рік два вірші, взявши до них мотто Фелеповича. Трактування теми у нього подібне до Заровського. «Не в жовтій іодеї, в Україні, лунав пророка грозовий проклін, і дим рудий стеливсь в глибокій синій, аби внашолох старовинний дзвін. і далець звала, але блудний син, спинивши дух, втанець вдивлявся плинний. Очей не зводив з пристрасної спини, з п'янючих стегон і крихких колін. Вона пливла в гарячій, млосній млі, невтомна і досвідчена у злі, гадюка у мережі візавоїв, не соломіта, що як легіт ціль, не рут, що в колосках збирала біль, лише соломея. Темна згуба гоїв Іродіяда якось і мене втягла у своє зачакловане коло, коли дирекція Харківської державної опери дручила мені прикласти лібрето штрафсової опери Соломея. Скінчивши роботу, я поїхав до Харкова здавати її, і тут трапилася мені трохи комедна пригода. Кімнати вільної в готелі годі були шукати, а година була вже вечірня. Отже, я, недовго міркуючи, пішов до театру. Відчинив мені сторож, що був уже добре на підпитку, і одразу погодився дати мені ніч ліг. Вів до своєї дуже теплої кухні, поставив на стіл дві величезні яєшні та горілку і почав частувати. Я спробував був відмовитися, але він так грізно стукнув кулаком по столі, гримнувши, що гості його не сміють відмовлятися, що я одразу побачив, що тут не до жартів. Жалкувати не довелося, бо яєшня була добра, та й горілка непогана, хоч і самогонна. Повечері вечері сторож повів мене до театральної залі і запропонував приміститися на м'яких кріслах. Я спробував був лягти між першим і другим рядом, бо з двох боків мав тоді спинки крісла, що не давали скочуватися на підлогу. Але господар мій заперечував. «Ні, вам особлива честь. Лягайте у першому ряді». Він домагався цього з такою грізною настирливістю і п'яною партістю яка й тут не допускала жартів. Отже, я мусів поступитися і перебрався в другий ряд, лише коли він пішов спати. Дивна то була ніч. Відкрита сцена з якимись фантастичними арештуваннями декорацій та бліде місячне світло, яке просотувалося звідкись згори, певно крізь скляну баню, і робило все ще фантастичнішим. Але спалося добре. Ще сторож, мавши мене за актора, зауважив був, що певно я приїхав на другорядні ролі, бо якби на перші, то директор задалегідь зарезервував би Покій у готелі. Я людина, що не може взяти жодної ноти, радо погодився з цією версією, і мій гостедавець, мабуть, дуже зрадів своєї здогадливості. Це якось зближувало мене з ним, сприяючи створенню відповідної напівтоварицької атмосфери. На жаль, опера Соломея ні разу не пішла на українській сцені. Голосові партії були надто важкі і вимагали для себе співців з дуже великим діапазоном, яких не знайшлося. Отже, праця моя, очевидно, даремна була. Коли 1930 році року Держведав погодився був видати виготовлену неоклясиками перекладну антологію французької поезії, передмову до якої написав професор Степан Савченко. Антологія ця містила вірші найвизначніших поетів Франції і Бельгії. Заров дав переважно переклади з Ередія і Лекон де Ліля, Рильський – Метрлінка, Филиппович – Бодлера, Дрейхмара – Метрлінка і Маларми. Я дав поодинокі речі з Римбол, Верлена, Вергана, Мореаса, Семена, Валерій – Готьє Лекон де Ліля. Включили й декого з таких поетів, як Аполінар Кокто. Матеріал був зданий до друку. Але київські держвидавці, певне, самі злякалися своєї мінливості, бо антологія ця так і не побачила світу і десь загинула у редакційних архівах. Втрата ця для української поезії неоціненна, бо переклади були майстерні. Саме тоді Дрейхмара, переклавши «Лебедя» Малярми, написав свого вірша «Лебеді», що опублікований у літературному ярмарку не робив стільки галасу. Дехто, як професор Савченко, не радили йому друкувати, але поет не послухався. Вірш той мав форму сонета. Хоч він і досить відомий, але, може, не всім, тому дозволю собі навести його тут. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані і влітку, і восени –